Неодавна беше премиерата на един сборник, който държа в ръцете си Око на времето, сборник на журналисти, поети и писатели, който започва по един много провокативен начин с въведение от поета Бойко Ламбовски, който също така е изкушен в журналистическия коментар. Познаваме го и от там. В него той говори за разликата между журналист и професионален писател и как тази разлика осъзнава от журналистите се отразява на това, което те правят, когато, когато пишат поезия или когато пишат проза. Сега Гергана Хрищева е при мен. Тя е един от авторите в този сборник. А, почти всички автори познавам лично. За мен е чест, че Гергана е тук. И може да проведем този разговор. Гергана да започнем от там. Неодавна беше премиерата в Александровска болница. Самата ти си здравен репортер. И знаем, че Здравното репортерстване. Сега правиш и един а, много важен подкаст, здравния подкаст на БНР. В центъра на системата, да, в Вече 20 епизода. Точно така. Да. А, ти разказваш за болките на другите. Когато обаче пишеш поезия, това означава ли, че? си даваш свободата да разкажеш за своите собствени болки. Да, означава, наистина си давам свободата, точно там в поезията, в случай и разкази има в, а, мои, в този сборник, да покажа и моята болка. Аз, а, когато се готвих за това гостуване, Ирина, при теб, исках да кажа едно ключово нещо, което сякаш обобщава първо нашата тема журналистика и творци, после времето, в което живеем и защо журналистите сякаш стават все по-изкушени да пишат, после ще кажа кои са авторите, които за първи път посмяха и от програма да дадат свои произведения. А, може би това е, че сякаш години наред живеехме с една много хубава максима «Светът е голям и спасение дебне от всякъде». Аз все по-често се усещам, че спирам в мисълта «Светът е малък и спасение няма от никъде. И може би това отговаря до някъде на въпроси за търсенето на журналистите да посегнат към нещо по-трайно. Всъщност, твоите стихотворения в сборника а, ни отвеждат има но там, в осъзнаването на това сиво безвремие, в което хората като че ли са станали абсолютно апатични, опитваш се със своята поезия да, да го провокираш. Да, има нещо такова, но сякаш дори не е толкова сиво, колкото просто прекалено стана черно-бяло. Ние загубихме mm -hmm. да откриваме нюансите, хубавото, вкусовете на живота, независимо от, че света стана толкова близък и с едно кликване може да видим всичко. А, истинското усещане за нещата, аромата на цветята, вкуса на храната, ние загубихме от пренасищане. А в тези няколко мои стихотворения в един много интересен разказ, който е написан по действителен случай, докато се возих в автобус 8-8. Аз искам да покажа, че все още хората имат а, нужда да се бунтуват и да могат да кажат Това, което мислят, което са загубили, в което имат надежда, в което искат да повярват. Книгата съдържа разкази, пътеписи, стихотворения и размисли на членове на литературен кабинет Владимир Башев. А в него членуват известни български журналисти, които част от които вече са се ориентирали, примерно като една еглика Горанова, която добре познаваше и ти към учителската професия Мариана Кирова, която е председател на литературния клуб Башев. Боряна Желева, Димитър Никол, който, за жалост, почина преди няколко дни свет заедно с Боряна, те представят а, два свои разкази съвместни. най Евашева също. А Татяна Иванова, Станислава Пирчева, Виктор Чулев от дигитални програми, Таня Танасова, Наталия Мая, Вайлокицов от Христо Ботев, Калин Каменов и Янка Петкова са здравни репортери. Те бяха привлечени заедно с Таня Иванова от Българското национално радио за първ път да публикуват. И всъщност за това се получи един много свеж и макар на първ поглед разностранен сборник, много приятен за четене и това, което според мен ще хареса на читателите, че те ще четат от автори, които в момента работят в професия. И може би това ще им бъде интересно. В този ред на мисли обаче, Гиргана, налагало ли ви се на, на теб конкретно, но и на другите колеги дали сте коментирали това по някакъв начин да цензурирате литературата си, защото ви познават като журналист. Тоест хората вече са си изградили една представа за вас. А, вие имате публичен образ това може ли да повлияе върху художествената ви смелост? Защото по някой път човек а, стига до такива откровения в поезията или в прозата си. А, поглеждам към стихотворението за вашата майка, например, да. което сигурно, сигурно е и болезнено човек да се оголи до такава степен. Тоест, налагало ли се да си кажеш, абе аз тук, те ме знаят като еди какъв си журналист. Да, имах това съмнение, за което ти казваш. Много правилно си го напипала. А само че аз съм прочела целият сборник и нито един от авторите не му се е наложил да направи някаква а, автоцензура, защото познавам и хората. Разбира се, там има криминални, много интересни разкази, има хумористични разкази. Те всички сякаш са а, черпили спълни шепи от живота. Поговането. Не бива да бъде слабост, ако и там има автоцензор, тогава какво да дадем на читателя? Сборника е с конкурсната сесия по програма «Помощ на книгата» 2024 чрез който Министерство на културата подпомага финансово такива творчески проекти в областта на книгоиздаването. И наш издател е бивша колежка Маргарита Иванова, която сега се занимава в издателския бизнес, а автор на корицата е Димитър Велев, млад художник, който за първи път рисува корица, мисля, че стана страхотно. И това също е много показателно, Гергана. До каква степен държиш да се кажат всички автори, всички, които са допринесли за това издание. В журналистиката ние знаем, че се търси обективност, а в литературата се търси истина, и, и емоция. На кое от двете вярвате повече на обективността или на истината? В съчетание, макар че има чисто метафоричния под формата на метафора на една Татьяна Явашева, разказа бастун, от който един бастун забравен на перилото на входа тръгва една такава интересна история, се заражат толкова въпроси. Така че в съчетание са двете неща, но смятам, че журналистическата тръпка и търсенето на истината дават наистина един по-добър начин да осмислиш живота и и в същото време да ти е забавно да четеш. Кое е по-опасно в наши дни? Добрата журналистика или добрата поезия? Защото знаем, че и двете могат да вбестят властта, но коя по-бързо води до последствия? Смятам, че добрата журналистика води по-бързо до последствия, така или иначе, в качеството си на журналист. А за жалост тя все по-трудно се открива, затова може би е хубаво с този сборник, на който дадохме възможност наистина действащи журналисти да разкажат, да поставим една добра традиция и да направим следващи такива сборници с по-голям кръг от журналисти, не само от литературен кабинет Башев, ами всички, които желаят. Между другото, след като вече бяхме събрали авторите, много хора казаха: Искам и аз и аз. Въпреки всичко, добрата журналистика, дразни и боцка по властта. И така трябва да бъде. Сега ние знаем, че литературата е бавна журналистиката е бърза. А, коя от двете ще оцелее в ерата на ТикТок и заглавия от шест думи? Питам не случайно а, Гери Хричева, да. защото тя се занимава и с а, подкасти, и с изкуството на социалните мрежи да. и е напълно ясно, че дългите изречения остават за по-специфични жанрове. Вярвам и ми се иска да вярвам, че писаното слово ще остане и че хората ще продължат да ходят в библиотеките. Ние сборника го разпространихме в 80 малки читалища в страната и сме подарили над 200 книги, защото той е типи социален проект. Направихме премиера извън столична в квартал Мошино, в Народно читалище Съзнание 1922 година с любезната покана на Ани Савова, която е там в галерия Марин Гогев, където с отворени обятия в квартал Мошино ни чакаха едни прекрасни, жадни за творчество хора. Аз бях толкова щастлива и удивена. Цялото ми напрежение спадна пред тази премиера в Перник, когато видях тази прекрасна галерия, която е оборудвана по европейски проекти с три нас с мултимедия. Т.е. хората работят в тези читалища. Тоест, има надежда, пак се връщам на една тема от едно ваше стихотворение «Надежда до утре». Има надежда, че литературата и бавното писане ще оцелеят този шемет на социалните мрежи. Ще оцелеят, това ми е вярата. Но действителността е такава, че младите хора изключително много следят видео и тези социални мрежи. Ако там пък успеем да вкараме малко поезия, малко проза, ще бъде разкошно. Гергана, ако ти се наложи да избереш да кажеш важна истина в поезия или да я публикуваш като журналистическо разследване, кое ще избереш? И двете има още надежда, че нещата ще станат, има още надежда, че страната ни струва. Така започва стихотворението на Гиргана Хрищева. Една от творбите в този сборник, който излезе току-що, но продължава своя път към читателите си Око на времето, сборник на журналисти, поети и писатели. С голяма премиера след 24 май в Народната библиотека Свети Свети Св. Кирил и Методия, очаквайте ни там, ще има информация за нея. Гиргана Хрищева. Благодаря. Благодаря яс.